اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مانعيا أصاب من مصيبة في الأرض وَلَا فِيَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنَّ بْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا يَعْفَاتَكُمْ ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور <تصفيق> ما أصاب من مصيبتين فلر د الله جل جلاله د دې ځای یو ډېر اهمه مسله بیانې شیرا مسله د علمې سابقه د الله جلال جلاله دا صدا انسو الله جل جلال هو د مخ کې ناغلي کلی دې نو الله پرمائی ما اصابمی مصیبان نرسی کی حص یو مصیبت یو پریشانی یو غم یو تاوان یو نقصان فی الارد نپز مکہ کی ولا فی انفسکم او نستاسو تاسو پزانونو نظمکه کې مصیبت کې په هريو شي کې مصیبت شو هغه په سمندر کې شو او کو په اوجه شو او په یو شي کې مصیبت شو هر یو مصیبت او هر یو پریشانی دې نه مراد او په نفس کې هر یو پریشانی هر یو غم هر یو تکلیف هغه دې مراد دی الله پرمای نست دے داز جریزیږي نه پزمګه کې او نه آسمان کې الا فی کتابن مگر دادی په یو کتاب کې من قبل انبره مخ کې د دینه چې مصیبت راشي دا غیر نه مخ کې مخ دا الله یو کتاب کې لیک دی دا مصیبت او دغه پریشانی اغه پیدا شوم نه دا غید پیدا کې دونه مخ کې مخ کې الله جل جلاله هو د غزان سره په پل علم کې په لوهې محفوظ کې الله جل جلاله هو دا ثبت کړي دا او د ایلي کلیله نو د دې توې کې د تقدیر عقیده زکه الله جل جلاله د هر یو شی تقدیر حدیث کی رازی قبل ان یخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه دزمکې د اسمانونو د پیدا کېدو نه 500 زر کال مخکې اے یومیاش نا یوکال نا دو کال نا 500 زر کال مخکې الله جل جلاله د دې د مقادیر او دغې په وروه تفصیل الله جل جلاله اګه لیکل دي نو دا لیکتي دا الله جلال جلاله سره دا خطا کې دوه ول نه ها دا پاکل نه دا که سړی ته پریشانی رالای یا نقصان شو یا تاوان شو ير دی وی کې داسې منوي کړي نو داسې بنو شي حدیث پاک کې دینه من راغله بلکې نووي له سلام پر ملی دا کچره لبس کچره نوې داسې داسې بنوي شوي دا کلمه د لو چې د تپ ته حبا بهشیطان دا, دا شیطان دروازه زه کولاوي داس ته کم زورې کوي. مانا دا شو چېته شاته تکیر کې نهې او ته په خپل عقل چې کمې پصللی کې نو ته غم سرېګی چې کې ما دا کلی نه داسې به شوي. نو سلام پرمی داسې مووا چې یارهکه داسې نوې شوي داسې به شوي دا کار داسې نوې شوي د پانکې زی د تللی نوې مړ به نہ نہ نہ دا ټول دا الله جل جلاله نه مخ د مخ کې نه مخ کې نه دا الله دی دا بکیدل الا فی کتاب من قبل ان نبراها مګر دا دی په یو کتاب کې مخ کې د دینا الله جل جلاله چې دغه مصیبت دغه پریشانی دغه تاوان دغه نقصان د چ پیداکي کې دا د اغه نه مخ کې مخ کې په کتاب کې لیکل شي ویل نو پاتې شوده خبره چې الله لیکلی علو لیکلي دي انسان ته سزا او جزا داوله ندا اسی پزول شکال کال الله جلل جلاله مخکلي کلی دي د انسان وت پتا دته وی لیکيږي علم الله سابق دالا علم سابق دا الله په علم کې دا خبره و چې دا انسان د پلان کې د پخپل خوخه پخپل اختیار پخپل رضا پخپل او پخپل خوشاله د ده ګناه کوي او د بده ګناه کوي د دا, دا نپریری د کې د ماده دا او دا بده کوي جل نو الله جل جلاله لیکلی اوس د الله د علم سره د الله د علم سابک سره د پوره کائنات د مخ کې نه د پوره کردار او د کریکټر د الله په علم کې د نو اغی سرستد اراده ستد اختیار داغه سره اس یا تعرض نشته ته خپل خوشاله کې دا الله د را دي سره داغه اس تعرض اس یان استاد کار استاد کول استاد درا دي استاد خوشاله الله د علم سره سره ټکراو نشته خبر زه دا لګنه د علم کیو لکه مثلا بلا مثال یو کفنه والا غاړه جوړ کو او داغه په علم کې دي چې دا غاړه په د طریک استعمال شي پهې طریک استعمال شي په د طریک استعمال شي نو دا بخری پایدار به ی که په د طریک استعمال شي خراب. اوس بیا دا کس استعمالله یا د ګاډ استعمال د د د د استعمال کې اختییای استعمال کې د کپنی وال دغ نه شته غ کو لیک وکړلو خبر ددا لګه د الله علم کېدي الله ته معلومه د چې تبه په خپله خپل اختیارو په خپله خوشحاله ب دا اللہ تستا عمل پتاو اللاولی که پا دی سر تس مجبوره نید. آسان مثال ما تا علم دیده که بند و بوتیو زی نو په پوری لار باندی زی نو دا خوشک لار دا. سوک بیوخیر دبای ملائی بے آو که پرا لار باندې لڑو نو دی با بچی آباد لار دا. او سا خو پا خپل خوخا پوری لڑو. نو زما سره کپیگی لیکلو سراس مجبوره خونه یا اومات ته پته و چې دی به په پورې لار ځي اما او لیکل <سؤال> چې دی به پورې لار ځي یا په خپله خوخوا په پورېلار لړو پرپورې نهته نه زما په لیکلو سره هغه مجبور نه شو. نو دا الله په علمې سابقت سره یا په لیک سره د انسان مجبوره نګرځ دته سزا ورکل د ینې عادلخبر انله معله پر می من قبلې ان نهبراه مخکې د دینه چې دا خبره. آغا مصیبت او پریشانی منگ پیدا کو دا غنقصان تاوان پیدا کو دا دا مخ کنا اللہ وی منگ لکل دیو کتاب کی ان نظار لکا علی اللہ یسیر کسو کو کوئی چیر دا دمرا پورا کائنات دا دم علی صلی اللہ علیہ وسلم نوالی مختلف مخلوقات تی مختلف سی زونتی دی دی که مختلف مسائب زمکہ کی رازی انسانانو کی رازی د حگران کار دی اللہ پرمین نظار لکا علی اللہ یسیر دا اللہ جل باندې دا کار بلکل آسان ده دی کې اس مشکله اس پریشانانیغ ن شته. بیاله جلله جلال هو د د یو پایده به نی چې دا خبرې تاسو ته در ک نه دا وی لکې لا تا سوالله معفاته کوم. چې کم یو ش ستان شو استاد د لاس نه اوته په دغه مصیبت سره په د پریشانانی سره تا د نقصانو شو تاته توانانو شو. استاد الله سن سشي اوته دیند پر مې الله وی خبردر که زنا چته پرې باندې د حد نزياد پریشانه شي د حد نزياد مې زکه وي چې پریشاني د انسانی طبيعت ته غین الله نه منل کی خوشالي انساني طبيعت ته غین الله تعالی منکل نه کی د انسان طبيعت د اړې پریشانه باندې نقصان او توان باندې خپکی کی او خوشاله او ګټه باندې سګي خوشالي نالاو پر مې لید چې تاسو پهې پو شوي شيبانې پهې مصیبت او پریشانه پهې بانې پریشان نه ولا وله تفره هو بمااتاکم او نه په اغشیبانې چې کم تاته الله درږي یا الله تته حاصلیدو ته نسبت موو که چې کم تو وړي چې کم تاته تا الله درګې نو ات د پهغېبانندې خوشالی د تکب بروکي چېره دا اوماته میلا شو د زما کماللو نه نه د الله جلله جلالو اراده د سروا الله علم کیو چې دا به ته ملاوی نو اسنا په دغه شی باندې چې کا ته کما انام کما ګټه ملو شو ته باغی باندې متکبر شي او د حد نه باغی باندې سی وا خوشالي کی داغه د وجه غاویر او متکبر شي نو په یو نیمت باندې د حد نه سی وا خوشالي ملوي دا مګ وج غاویر شي او که یو شی ده لالشه نه باغی باندې د حد نه سی وا افغان دا دوانه د الله علم سابقه کې هغه ست لکو لیکو دا راتلون کینو نو تر ډیر پریشانیو کې دا تنا خطا کې کی دن کینو که تر ډیر سوجنو کې تاوي ماوي وای دا شیخ خطا کې کی دن کینو او که تر ډیر تکبر او خوشاله او کې پدې نو دا ست کمال نه ده الله جل جلال جلاله حضر له در کړ دې پر رب م یاد وا د حد نه سیوا تکبر مګ والله لا يحبوا کل مختالین فخور دی نمک که دا خبریات اوزاده کوم انسان چې پدی باندی ایمان نی اغا مومن نده حدیث کې مرازی روایاتو کې چې ما اصابک لم یکن لیوختی کم شی چی تا ته او رسی دن دا خطا کی دنگی نم آو چی کم خطا شو تا تا را او نرسی دن لکدیر بداسی چی رسی دی پلان کی مصیبت کی گیر نشم او کم چې تا نه ختاشاته ترسسیدون کې نه او لم یکن لیصب کم چې تا نه خطاش شو ته ته رسیدو دا ته رسسیدون کې نه او د کم انسان چې د ااکیدې نوغه مومن نهدي یو الله لا يحبو کل مختال فخور الله جل جلالو محبت نه ساي هر داې انسان سره چې مختلفی اختیال د دا د انسان په چال کې تکبر د ویل کی او فخر په خله باندې چې هغه سوګړې ولې او بل باندې اوچت اوچت کوي پخر خر کوي نه دا د داخلي تکبر د ویل کی نو د والو تکبرونه کې فرق ده یو د داخلي تکبر ده او بل چې ده هغه د انسان د چال تکبر ده دوالو تکبر والے انسان سره الله محبت نه کوي یعنی دا سه انسان الله جل جلاله ثواب اغنور کوي اول د دوالو کې بلیو پر کوم دي متکبر هغه مختل هغه ته وی لیکيږي چې هغه تکبر کوي په نفسه خپل ځان کې ذنب کې تکبر موجود وي یعنی عجب کې موجود وي زان تزیم وای بس او فخور غد ویل کیږي چې په نورو باندې زان لوی لوی کی متکبر علا غیره متکبر په نفسې ته مختال ویل کی او متکبر علا غیره چې په نورو باندې تکبر کوي او نورو باندې زان اوچت اوچت کوي داسې انسان ته هغه تفخور ویل کی د دې ډول سره الله محبت نه دا د ډولګند صفات یو څळे په بل باندې پخر کوي نو چې په کم شي فخر کوي دا الله درکړي خبر دا اندل او کزان په نفسه اوجت غني او تکبر پکې وي نو ته نه تاندې انسان وګورې چې انسان څه شي ظاهر کې لټرین دې الله په پرده راچولې حقیقت کې لټرین دې ظاهر کې په الله تعالی پرده جولی دا بدن کې سمره موجود دی هر یو غندګي د الله پره چولی دو نهکه په د بدن ول کې مې کېږي الان کې دې نه ټول ډکې الله پټکه د پوګ دګې ته وګوره د ګ ډیګ د کې ته وګوره که د دی نه د ظاهری سادر لري کې او دا په بدن ترا رابر شي اوولې نو مویم نه نو د انسان کې تکبر اس اسنیشته هر ټیم کې احتیاج والله ته مختلفاج د سره توواخواون کي نو الله محبت نه کوي کلله مختلف هر متقببر ته. چیاغه زن فنفس کې تکبوري تکبر نه چالي افخور اغه فخر کونگی دا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل آ سان چې بخل کې یو نور تم حکم کوي په بخل سره بخیل انسان چې د انسان نه د بخل نوم لرکیږي په کم شی باندې ناګي تویلکیږي حقوق او واجبات اكو چیاغه بچو خرچه دا یا د کور ول خرچه دا یا د الله جل جلاله د ورکړي پسل خرچنه کم نه مچي الله تعالی ورګل کا ګټینو عمر ورکول او کو تاوانی نو عمر ګل خبر زه انده الله جل جلاله حق هغه ورکول په هر حالت کې د دې سره د انسان نه د بخل نوم زې لګي اگې د سخاوت ټاپاو لیبل په هغه انسان باندې لګي چې مزيدم د الله جلال جلاله لار کې ورکی او کوشش کړه ناغتابیا سخو سخی ویلیکي سخی انسان نو یامرون الناس بالبخل او نورتم حکم کوي په بخل سره او نداس انسانانو د پرا دغې د پر سخت وعید ده و ميتول او چا چې راز کو دی ماننت انفاکنا د حقوق واجبات ورکولنا ف ان الله هو الغني الله جل جلاله غنی ده حاجت ده اچ ته ضرورت نشته حمید او قابل صفته دا الله جل جلاله ذات ما صاب من مصیبت فی الارض نشت ده اسیو مصیبت او پریشانیو جیوی پزمکا ولا فی انفسکم نستا سزانو نو نفسو نو کی اللہ فی کتابین مگر لیکل شویو کتاب کدا دا اللہ پا کدا من قبل ان ابراہم مخد دین اللہ وی چمونگ پیدا کدا مصیبت ان ذالک یقینا ان ذالک یقینا علم د دې مخ کې د دراتلو نه او مخ کې د دې ودا لکل چیده علال الله تعالی باندي یا سیرن اسان دي او الله فرمایي چې خبر مديد پر درکو لکه لا تا سعودي لپاره چې تاسو پرې شانیون ک علام فاس باندي فاتكم چلال شستا سنا د حد نسوا پرشاني ولا تفرحو او خوشالي د تکبر ک بے ما بس چې در کيه تعال الله تعالی والله الله تعالی چه لا يحب محبت نساتی كل مختال ارمو متكبر سلا چه تکبر کی بچال چلن کی فخور و فخر کی پنور و باند پخلو الذين کسان يبخلون چه بخل کی و الناس بالبخل او حلق حکم کی بالبخل پ بخن سرا و یتولا واک ومن اوازوکو یتولا جواڑ دیمان و انفاقنا فإن اللہ فسیکنن اللہ تعالی هو الغنی غنی و لا حاجت دے الحمید قابل تاریف دے الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مہدینا مہدینا مہدینا صلى <تصفيق> الله